Meditații duhovnicești la a treia epistolă a lui Ioan Versetul 9 Am scris ceva bisericii, dar Diotref, căruia îi place să aibă întâietate între ei, nu vrea să știe de noi. Bine a zis scriitorul Emil Cioran, dorința de putere e marele blestem al oamenilor. Ambiția este cauza dezastrelor. Numai firii vechi, eului, din cel credincios, îi place să aibă întâietate. Această fire împinge totdeauna pe Dumnezeu de pe tronul lui ca să se așeze ea. Duhul lumii este duhul luciferic, mândria. Fiecare om, încă din fragedă copilărie, umblă să aibă întâietate, să fie în atenția tuturor, să fie mai mare și să poruncească tuturor. Acest duh luciferic a pătruns și în biserica lui Dumnezeu încă de la început. Este o plagă care s-a întins până în zilele noastre și a crescut în toate privințele odată cu păcatele veacurilor. Diotref despre care vorbește Sfântul Apostol Ioan și-a câștigat faima neagră de simbol al Duhului Luciferic în biserică. Fiecare adunare a lui Dumnezeu pe pământ are trei ei, care umblă după întâietate și, pentru atingerea acestui scop, înalță minciuna îmbrăcată în hainele adevărului. Lor li se potrivește un vers al anticului poet grec Hesiod. Minciuni ai doma cu adevărul, știm să rostim, dar când vrem, știm să vestim adevărul. Teogonia, versul 27 și 28 Nimic nu-i mai urcios ca fățarnicul, care se dă drept slujitor al lui Dumnezeu, dar detronează pe Dumnezeu și se așează el pe scaunul de domnie și vrea să fie întâiul. Diotref, căruia îi place să aibă întâietate. În biserica Domnului Hristos, nimeni nu trebuie să fie pe locul întâi, ci numai Domnul Hristos. Păstorirea turmei lui Dumnezeu, biserica, după rânduia la Duhului Sfânt, nu este încredințată unui singur om, ci în fiecare adunare sunt aleși mai mulți bătrâni, cu aceleași drepturi și datorii, care îngrijesc de bunul mers al adunării, bisericii. În vederea acestui lucru, Duhul Sfânt a dat diferite daruri. Toți acești bătrânii duhovnicești, al căror număr este limitat, depinde de mărimea adunării, se numesc supraveghetori, episcopi în grecește, ori simplu bătrâni, prezbiteri în grecește, mare abatere de la rânduiala Duhului Sfânt, a fost atunci când un singur om s-a așezat în fruntea unei comunități creștine și când acesta a căutat sprijinul statului în treburile duhovnicești ale bisericii. Zicea un om al lui Dumnezeu mai dedemult, De când biserica oficială a ajuns partenera statului, ea, a împărtășit necurăția și degradarea lui. Cine nu știe din istorie cu câte necurății s-a încărcat statul bizantin, biserica lui Dumnezeu este străină. Împărăția ei nu-i din lumea aceasta, de aceea se deosebește în toate privințele de felul de a fi al lumii și în conducere. Ea nu are o ierarhie. Cum să fie ierarhie într-un trup? Pot mădularele să se certe între ele, care să fie mai mare? Biserica este trupul lui Hristos, iar el este capul, el singur. Diotref, căruia îi plăcea să fie cap, să aibă întâietate, se ridica împotriva lui Hristos capul. Iată ce zice Sfântul Ioan Gură de Aur în privința aceasta. După cum praful se ridică de pe picioarele noastre și se spulberă, tot așa se spulberă și stăpânirile ce se nasc din acei ce se învârtesc pe lângă slava de șartă, bani și care țin loc picioarelor în toată viața lor. Și după cum praful ce se ridică în aer ocupă un spațiu mare în aer, pe când el în realitate e puțin, tot așa și cu stăpânirile. După cum, apoi praful orbește ochii, tot așa și cu cei care stăpânesc, căci îngânfarea și fudulia celui ce oare îi orbește ochii cugetului său. Vezi omilia la coloseni. Citiți cu atenție, frații mei, ca să aveți folos din cuvântul lui Dumnezeu, care este adevărul. Dacă, în vreo privință, aveți ceva de îndreptat în voi. Și, pe lângă voi, în legătură cu cele de mai sus, nu amânați. Ascultarea de Dumnezeu este mai de preț decât orice jertfă și decât orice lucru. Călcați în picioare eul vostru și veți fi fericiți. Zice Voltaire, cea mai neînsemnată critică este o ofensă pentru mine dacă sunt orgolios și este o lecție dacă sunt modest și căutător de adevăr. Nu vă temeți să lăsați pe Dumnezeu singur să stea pe tronul vieții voastre sau în comunitatea din care faceți parte. Nu vă temeți iarăși să arătați pe diotrefi și siliți-vă să-i dați jos de pe scaunul care îi se cuvine numai lui Dumnezeu. O caracteristică, un semn al diotrefilor este faptul că nu vor să țină seama de rânduia la Duhului Sfânt dată prin Sfinții Apostoli. Diotref, căruia îi place să aibă întâietate între ei, nu vrea să știe de noi, adică nu vrea să știe de adevăr. Numai când Dumnezeu stă pe locul care îi se cuvine într-o inimă și într-o lucrare, iar omul de asemenea să rămână la locul lui, atunci Lumina fericirii inundă totul. Atunci, propășirea se vede limpede în toate privințele. Plin de înțeles duhovnicesc este numele Diotref. Întălmăcire înseamnă cel hrănit de Zeus, de idoli. De unde primești hrană, spre acela te îndrepți, pe acela îl înalți. Euul omului este cel mai apropiat și mai detemut zeu, idol. Mare atenție! Smerenie poartă de sus Smerenie poartă de sus Să intru prin tine doresc Să seamăn mai mult cu Isus Să am chipui blând și ceresc Smerenie poartă de rai Deschisă de Domnul Hristos Cu cât mă dezbrac tu îmi dai veșmânt mai divin, mai frumos. Smerenie, poartă de har, prin tine primesc pe deplin, Belșug din al cerului dar, cu cât mă golesc, voi fi plin. Smerenie, poartă de cer, mormânt al tiranului eu, primi voi putere de fier, de urg coborând tot mereu. Isus, voi primi slava ta, în veci voi trăi fericit, și har și adevăr voi avea cu cât voi umbla mai smerit.